Vader, dank jy dat hier is. En dank jy vir die prijs wat jy betaal het. So dat ons in jy teenwoordigheid mag staan. Vader, want woorde kan jy beskryf hoe groot die prijs is nie. Maar jy het gekom en jy het die enigste sien vir ons gegeer. En het was nie net woorde nie. Dit was een daad. Dit was een daad wat die mens tom verewig verander het en wat my vir eeuwig het. En vader ons eer, en ons aanbid die, en ons kom maak die naam groot, want die is waardig. En vader, dank u vir die teenwaardigheid die so. Dank u dat ons kan rustig raak en weet, hy bly in beheer. Ons kan by hy kom skuiling vind. Hy is ons rustplek, hy is ons rots, Maak nie saak wat. Ons eer en ons handbid die vader. En ons sê in hierdie dienst in die naam van Jesus. Amen. As ek hier staan en ek sien hoeveel kinders rip, hoe draai hierdie plek. As die jongspanheid beweeg. Dan voel ek soos Don Lennart gevoel het uit enige aan hoopstad gepreek. En hy het moest later gepreek hou Don. En uh, dan vraag hy, kyk gaf my die teks op, dan laat hy die ouds en die goore die tekst vir hom lees. En een ouke is vinnig, en hy elke keer sy eerste, dan lees hy die tekst, en toe hy so die derde tekst lees, toe sy wie preek, ek of jy? Sê Don Leonard, Toen hy hierdie ouds van die kinderkerk, ek vraag al, wie preek, ek of jy? <laughs> maar het kostbaar om te sien die jongspan wat so groei. En vir die jongspan wat insit, jylle is net so welkom hier binnen by ons. As iemand van ons een woord het vir morgen, En wil ons graag luister daarna. Vader ons dankie vir die onnelike voorrecht van hierdie dag, van elke sondag, elke week wat ons kan kom, elke geleentheid wat ons het, om as gemeente, as die lichaam te kan sigtbaar manifesteer, sigtbaar met mekaar te wees, sigtbaar kennis te neem van al die lede van die lichaam, elke ledemaat wat elke in een funksie het. Dankie heren vir die grootsheid daarvan om as een eenheid saam te skrim, saam te beweeg, goed saam verbind, en saam met die ondersteuning wat elke lid gee. Heren, dat ons die groei van die lichaam so bevorder, en in die proces opgebouw word. En liefde, dankie vir die heerlijke geleentheid, vir die woord in ons midde. Dankie, Heren, vir elke oophaard. Heren, dat u vir ons geopende oog gee vir morgen, om in te sien, diep in te sien in die mond volmaakte wet van die vryheid, ons eer hier daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jy, ons moest vanmorgen mekaar praat oor ons identiteit in Christus, nou, die onderwerp so ouds as die berge, nee, ons identiteit in Christus, nie, dat sal sê my wereld, het jy nie genoeg al daar oor gepraat nie? Daal ket ek nie. Ek maak hierdie skokkende ontdekking in my eie lewe, bespreek Salomo skryf daar in Spreker 23-7, soos een man dink, so is hy, soos hy in sy siel bereken, so is hy. Die Engelse vertaling sê, as a man think, so easy. So, ek is uiteindelik dan die product van my denken. My vraag is, is ek die product van my denken? Die skokkende ontdekking wat ek maak is, is ons kan mykaarse gedagtes lees, dis scary nie. As jy dink iemand kan jou gedagtes lees, Want as ek na jou kyk, en ek sien jou lewe, jy kyk na my en jy sien my lewe, dan weet jy wat dink ons. Want een man is soos wat hy dink. So jy sien dit wat jy sien in my, is wat ek gedink het. Hoor jylle, hoor jylle my mooi. So dit wat ek vertoon, dit wat my lewe is, is die product van wat ek dink. En nou is die vraag, uh, wat dink God? So lief het God vir wie gaat? Die wereld gaat so God iemand liever as vir die volgende. Want wat is nie? Die seen waarmee hy ons geseen het, immers sy godelike kracht het ons alles verskenk wat tot leven in Gods vrucht dien, sê Petrus. Paulus sê, hy het ons geseen met alle geestelike seeninge in die jemel en Christus. Het hy, wie van ons het minder gekry daarvan? So, hierdie seen is vir allemaal, God is nie aannemer van die persoon, en neem die persoon van die mens nie aannemer. Aan die woorde, wat hy gedoen het vir jemd, hy van allemaal gedoen. So, Wie ek uiteindelik is, is die product van tot mate ek met God saamstem, oor wat hy met my gemaakt het. Ons ken die story, dier die misdaad van Adam het die sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood, die dood tot alle mense doorgedring. En daarom net soos, dier een misdaad het van tot veroordeling gekom het, allemaal veroordeel is as sondaars, het dier die gerechtigheid, dier die gehoorzaamheid van een, van Jesus Christus, die laaste adem, dit vir almal geword, rechtvaardig maak vir die lewe. So almal van ons is rechtvaardig gemaakt vir lewe. Almal van ons is geheilig. Dis wat Paulus sê, hy sê hy het omself vir ons oorgegeen om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het. Met die waterbaat dier die woord, om sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, verheerlik, heilig voor God te staan. Voor wie was dit? Voor allemaal. So, nou kom Paulus, en Paulus sê, en ek som hierdie goede op, en jylle ken die schrift so goed, hierdie goede ken jylle uit jylle kop uit, uh, in 2 Korinties 5, hy sê, om nou, uh, weer eens, kom ons maak dit vast in ons gemoed, die woordkie as, as ons as lees in ons Bijbel, as in Grieks, het een van twee betekenisse in Afrikaans ook. As kan beteken, een voorwaarde, as jy dan sal ek, of as kan ook vertaal word met, omdat daarom. En, dit is interessant, dat in ons Afrikaanse vertalings, het ons dit meestal, en zelfs in my van die Engelse vertalings, ek denk omdat ons dit nie die ding reddig raak gesien het nie, het ons die as vertal, as een voorwaarde, as jy sal ek, as ons in Christus is, as ek Jesus aangeneem, dan is ek in weeskeping. nee weeskeping, is nie waar nie, die tekst in 2 Korintjes 517 begin by met een daarom, hoekom met een daarom? Daarom en verwijs na iets dit verwijs na wat Paulus voor die tijd gesê het, Paulus het gesê as, omdat hoor jy, daar is weer die as, maar is eindelik om dat omdat een vir allemaal gesterf, ek wil vir jou vraag het een vir gesterf? Ja, een het, Jesus is vir ons allemaal kom sterf so dit is nie een as nie dit is nie een voorwaarde, ek en jy staan nie vandag in een voorwaarde en sê as Jesus toch maar net vir ons sal sterf nie Ons staan nie daan nie. Baan staan ons? Ons staan, Omdat Jezus vir ons gesterf het. Hoor jylle die Omdat? Daarom sê 2 Korintus 5, By vers 15, Hy sê, Omdat een, Omdat Jezus vir ons allemaal gesterf het, Is dit so goed, As of elk van ons gesterf het, As of vir ons En hy sê, Nou het een gesterwe, So die as, Wat vir nou en om dat. Hy sê, en Daarom sê God ons nie meer na die vlees nie. So ten spuite van wat God sien in jou optrede, in jou leven, in jou leewijse. Ten spuite wat God kan sien in jou leewijse. Sê God, ek het een ander mening. Sê God, sê, ek het een ander opinie oor jou. Al vertoon jy iets anders, as wat my bedoeling is, ek het een ander opinie oor jou. Hy sê, en daarom, nou kom ons by vers 17, 2 Korintus 5, hy sê, daarom as iemand, omdat, sien daar kom die omdat nou, sien, die as is as gevolg van die daarom en omdat, hy sê, omdat ons ingesluid was, omdat Jesus vir ons allemaal gesterf het, omdat ons ingesluid was in sy dood, ons het die skrifgebruik van Colossense 2, wat gesê, het, jylle wat dood was, die die misdaad en die onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met om levend gemaakt, as hy ons saam met om levend gemaakt, dan moes ons saam met om gesterf het, hoe kon hy ons levend maak, soos nie gesterf het nie, My ander woorde wat God gesien het, God het, het ons in sy sien gesien toe hy in die kruis gang het. Ons is in hom gesterwe, ons was deel van sy sterwe en daarom was ons deel van sy opstanding. Het hy ons saam met omlevend gemaakt doordat hy ons wat gedoen het. Ons ons skuld vergewe het. Die skuldbrief teen ons uitgedelg het. Nie geveleseer het nie, uitgedelg het in die overheden en die machte. Uitgekleed. Is dit nie fantastisch nie? En nou sê God daarom sien ek jou, omdat ons ingesluid was in Christus. Daarom as sê God, as ek jou sien, sien ek jou as een nieuwe skip. Ek sien jou as die product, wat ek van jou denk, is dat jy die product is van die opstandingslewe, en dit is wat Jenda vanmorgen gesê het, hy sê, as die Gees van God, die gees wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, as daar die geest, as hy in jou woon, dat gelijk ook die sterflike lichaam leeg vind maak, wat er geest. die geest wat Christus uit die dood het opgewek het, so jylle verstaan nou, wat is die inhoud hiervan? God sien, een nieuwe skepping, dis jou nieuwe identiteit. Daarom dat Jacobus praat, hy sê, ons het nodig om daders te wees, en nie net hoorders van die woord nie. Wat is die verskil tussen een dader en een hoorder? Een dader is iemand wat die woord hoor, en op grond van die gehoor van die woord, met God in samenstemming kom, oortuig word van wat God sê, nie oortuig blijf van wat met my gebeur het nie, van wie ek dink wie ek is nie, maar oortuig word van wat wie God dink dat ek is, dan vergeet ek nie, vergeet ek nie wat nie, ek vergeet nie my genesis gezicht nie, hy sê, een vergeetachtige woorde is iemand wat sy natuurlijk, sy genesis gezicht, want nou nou, voor die kruis, was ons in sonde ontvangen geboor, as vol van die misdaad van een, het sonde in die wereld gekom. Na die kruis, het hier die die gehoorzaamheid van een, dit vir alle mense geword, rechtverig maken van die lewe, so hoe word ek nou geboor? Na die kruis, is amal van ons geboor, in ware gerechtigheid, in heiligheid, in Godse oor. My ander woorde, amal van ons, is, oorwinnaars. Amal van ons, is, gebore volmaak in gerechtigheid in heiligheid almal van ons almal van ons is gebore in liefde maar ongeveer almal van ons behalwe a paar, ek kyk vir klein mea ekie sy is vir my die mooiste voorbeeld as ek na klein mea kyk dan sê ek sy ken nie vrees nie sy ken nie haat nie Sy ken nie duisternis nie. Sy ken nie het licht. Sy is in licht gebore. En al wat jy sien, is lig. En sy nie slaap raak, is dit met een glimlach. En sy wakker word, is met een glimlach. En haar lewe is so, dat sy het nog nie, ek wil amper sê, sy het nog nie by, by besluit gekom, oor wie sy is nie, want sy is net. <laughs> sy het nie besluit wie sy is nie, sy is net wie sy is. En wie sy is, is net een vol maaktheid. Is net een perf. <laughs> Want dis hoe God ons gemaakt het Maar wat het met jou en my gebeur Besef jy ons was net so Ek sê ons was net so En toe wat het met ons gebeur Toes ons geleer om te vrees Toes ons geleer dat ons minnewaardig is Toes ons geleer dat ons zondags is Toes ons geleer dat ons nie goed genoeg is nie Toes ons geleer ons kan nie Toe ons geleer, ons is minder as daai ou, en minder as daai en minder as sani en minder as piet. Toe is hierdie goed vir ons aangeleer, en toe ontmoet ons die koning van die konings. En die geest wat Christus uit die dood uit opgewek het, het in ons kom woon, en nou staan hy by die deur en hy klop en hy sê, ek wil jou oortuig van wie jy was, toe jy gebore is. Ek wil hier, jy moet terugkeer tot die onskuld waarom jy gebore is op grond van die offer van die seun. Hy sê ek wil hee, jy moet afleer wat die wereld jou aangeleer het, wat die maatskapie jou geleer het, wat godsnens jou geleer het. Een vrou bel my vrydag, sy sê, sy het een boodskap vir my, sy wil uh, my graag kom sien, ek sê nie sreig, wanneer? Nee, saterig ochend, ek sê sreig, saterig stap die vrou daarin, sy bring vir my papier wat uitgedruk het, met die waarschuwing. Sê God staan reg, om te oordeel. Daar een wereldoorlog is hier. Sê kom net om van my die boodschap te gee. God is reg om wraak te neem oor die sonde. Om die mens te traf. Nou besluit ek, ek dink nie, ek moet die argument hiervan maak. So ek bly maar stil. Maar toe haar assistent spring toe in met bekeering, en uh, beleidnis, en ek sê, ek wil sê, hierdie twee woorde beteken anders as vir julle dink. Maar sy sê onder andere vir my, sy sê, sy, terwyl sy bid, oor my wat ek sê, sy sê, terwyl ek bid, terwyl ek in gebed tot die Heere is, weis die Heere my ‘n groot bouing, a groot bouwing, sê sy. Ek weet of dit een compliment moet wees nie, dit is a groot bouwing. Sy sê, in hierdie bouing so sy so vlieg slaan aan die brand, wees die nalatigheid van die loods, en juist die loods, So ek waarski jylle nou vir In hy geval so is die twee dames daar uit. Ek het nie opgelet nie, maar ek dink toe hulle by die hek uitstap het hulle die stof van hulle voete afgeskid. Maar ek sit en dink oor hulle twee. Ek sit en dink en sê, jylle, maar jy het hulle net so lief as wat jy vir my het. En hulle dink rechtig, dat hulle jy doen. En toch verskil ons so verskrikkelijk ver en ek kon een klompgoedvullig gesê het, maar ek, die oomlik, to was oor parkering en beleidnis, net die, as ek sê, net die sin wat ek gesê het, toe staan, sy klaar op, toe sê ek, maar sy het nie gekom om te luister nie, sy het gekom om te sê, en sy het nou klaar gesê, en nou ja, daar gaat sy. Nou, die belangrike ding wat ek wil sê vir julle, wat ek moet besef, ek sê daar my stoel, en ek sê, jyre, kan ek, daarop aanspraak maak, het jy my lief het en hulle nie lief het nie. Jy het hulle net so lief as vir my. En as jy hulle lief het, hoekom sal ek hulle nie ook lief het nie? Hoekom sal ek nie ook my hart in beweging wees vir hulle nie? En nie een oordeel sien nie? Maar net op die moment kom Godse Gees en hy sê, maar wat is jou identiteit? Waarmee identificeer jy? Jy sien, hierdie twee dames het hulle self geïdentificeer met die mislukking van Adam. Hulle het hulle geïdentificeer met die misdaad van een, het sonde in die wereld gekom, die die sonde, die dood, allemaal het gesondig ontbreek die deelikheid van God, en die enigste manier ons uit hierdie gemors, uit hierdie geroesmoes kan kom, is om te belei en te bekeer en te belei en te bekeer en te belei en te bekeer en te sê, jyre, hierdie en ek verkeer doen, dit ek verkeer doen, dit ek doen, ach jyre, en ek besluit om op te hou, want al gaan ek het nie recht kree, nee, het moet morgen weer bekeer. Hoor jy? Dis al manier ook daar kan kom, en wie ek weet, ek kom nie daar uit nie. Of, of, ek kan die product wees, nie van Adamse fout meenie, maar van Jesusse oorwinning. As gevolg van die misdaad, as gevolg van die, net soos die misdaad van jy en het verhamal tot veroordeling gekom het, is het die een daad van gerechtigheid, vir alle mense, vir my, tot rechtverig maken van die lewe, daarom, dat ek nie meer in zonde ontvanger geboren word, nie my jylle uitkikjes aan die lewe, anders, en ek, die Godse Geest sê net hier binnen my, waarmee identificeer jy? Waarmee het jy jou self wat is eindelijk jou identiteit? Nou, jylle ken hierdie ou, ou prentjie van my, wat ons so sê, hier is die lichaam, wat die tempel is van die heilige geest. God sê, ek het jou lichaam geef, weet julle nie, julle lichaam is die tempel van die heilige geest nie. God het my in die lichaam gestel, ek, hier is ek. Dit is my persona, Dis wie ek is, my denken, my wil, my intellect, my persoonlijkheid, my gees, my, my alles, alles wat ek is, is wat ek is, my julle belevenis as mens, my julle siege, le opgesluit in my sloels, die mens hier nie. En, Toe het God sy asem met die mens in geblaas. En ons weet, God blaas nie die koolsegas af, en sy geest in die mens geblaas. Maar toe sy geest die mens verlaat, ons as vol van Adam Adamse fout, en daarom het die mens geval en allerhande gemors in. En toe kom Jezus, en Jezus kom herstel ons, en hy kom heilig ons, en hy kom reinig ons, en, en toe waar ons so geluk het, as gevolg van Adam, het God sy geest ons verlaat, hy was buiten, en hier was ons alleen op ons self aangewys, en toe het oortredinge, ongerechtighede, misdade, en mislukkings, en vrees, en depressies, en nu no neem het, al die fobies, al die negatieve van ons levens, het gekom in ons levens in, as gevolg van Adam. En toe kom Jesus, toe kom die Seen van God, en God het al ons oortredinge, ons ongerechtighede, ons syktes, ons ellendes, die vloek, noem dit wat jy wil, elke laaste een, op omblad neerkom. Hy het al ons oortredinge op om laat neerkom. En toe, lyk ons so. Heilig, rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Wow! Dis hoe ons vir God lyk. Maar hoe lyk ons vir ons? Dis hoe ek vir God lyk. Maar hoe lyk ek vir my? Jy sien die mens is vaas gevangd, godsdienst, het die kruis misgekyk, ek sê dit regheid, godsdienst het die kruis misgekyk, as godsdienst sê, ek is een sonde, daar het die kruis misgekyk, want dan het hy nie gesien, dat Jesus die sonde op omgeneem het nie, dan het hy die kloe gemis, wat Moes is vir ons al gegeet, goed vir ons in Genesis 15 gegeet, toe hy gesê het, gooi die hout in die water by Mara, toe die water giftig en bitter was, en die hout al die gif, en al die bitterheid geabsorbeer het, en die water suiver gemaakt het, en skoon en rein gemaakt het, en die mens het, het kon drink, en dit lewe gegeet, en God sê, dit is vir jou een eeuwige inzetting hierdie, die hout sal die gif, die hout sal die vloek, die hout sal die siektes, die hout sal die ellende absorbeer, <lacht> en an ek aan die hout, <lacht> sal daar nie meer, elende wees nie, an ek aan die hout sal daar versarig wees, die wat die water gee, wat die hout skoon gemaakt het, is die die wat die waai water drink sal in die ewigheid nooit weer doorskry nie. Is dit is nie fantastisch nie. Right. En nou kom Godse geest en hy sê, en die goeie nies, die goeie nies is dit, dis die evangelie. En as dit nie die evangelie is nie, dan het jy geen eindig evangelie nie. Ver, help my, as jylle nou denk ek gaan te ver vermoorde. Maar ek sê, Godstens het nie die evangelie nie. Hy het die goeie nies nie, dit is slechte nieuws. Jezus het kom sterf en ek het die son daar geblei. So sy sterwe was een mislukking. Dit is wat God sê. Come on. Dit is wat godsdienst van ons my geleer het. En daarom het ek die godsdienst model, het ek myself steeds toegeseen terwijl God my so sê. En 2 kan nie saamwandel of sal nie saam afgesprek het nie. As ek nie kan oor met God nie, as ek nie met om kan saamstem oor wat sy sien in die kruis gedoen het nie, dan sê ek jou as my godsdienst te vergeef dan mors ek my tyd kies, ek raak nou somme opgewonnen. Right, nou, as ek dit raak geseen het, as ek gehoor het, as ek toegelaten het, het Godse gees, die gees van die waarheid, my van hierdie wonder oortuig. En ek sê, ja, dan kom Godse gees, en hy kom neem sy intrek in my. En die volheid van die Godheid, die gees wat Jezus in die doodheid opgewek het, kom woon in my. En nou is hy gereed, om wat te doen. Hy sê, as die gees, van hom, wat Jezus hy die doodheid opgewek het, in jylle woon, dan sal hy ook wat doen. Jylle sterflike, dis nou die rest van my, <laughs> hoor jy, dis die res van my, dis my lichaam en my siel. Hy sê, jylle sterflike lichaam, levend maak, door sy gees wat in ons woon. En nou sê, op maaring 3, 20, Kijk, ek staan by die deur en ek klop, en ek wil inkom en met jou maaltijd hou. <laughs> hy sê, ek verlang jou, ek het die begeert om verhouding met jou te bou. Hy sê, ek wil myself in jou openbaar, ek wil die brood van die leven met jou breek. Daarom staan ek by die deur, en jy sien, dis waar hy staan, hy staan by die deur van ons denken, en hy klop, as hy binnen is. Toe staan hy by die deur van ons denken, en hy sê, ek wil jou laat sien, soos ek sien. Ek wil jy met jou identiteit raak sien, Dit wat ek sien, as ek na jou kyk. En nou het ons gesien, dat twee modelle, ek gaan nie in die soort teken. Die twee modelle, moet nou eindelijk aan die kan teken. Die twee modelle is dit, jy sien met godsdienst, het dit my gebeur, ek het wel iets gehoor van die goeie nies, alstek het nie verstaan nie. Ek het wel gesê, ek kan vare, Jesus my kom sterf het ek het om ingenooi in my lewe in, maar ek het onder die wet blij sit, onder die mense eie poging, onder die werke van die wet blij sit, die wet is hier. En die wet, sê Paulus, bringe bedekking oor my haard. Luister mooi, my eie poging, dis die wet. Ek wil die wet verandervaardig. Wet is eie poging. Wat het die volk gesê, moet laat God met ons praat nie. Laat Mooses met ons praat, Nou hoor wat voeg hulle by. Dat Mooses vir ons sê wat ons moet doen, dat ons dit kan doen, dat ons daardoor, door ons doen, kan lewe. Maar ons weet, dat die val van Adam was as gevolg van doen. Want God het vir Adam gesê, jy moet wees. Want jy is perfect, jy moet net wees. En to kom die duivel in die duivel, sê, nee, jy moet doen om te wees. En doen was die oorzaak van sonde. Doen, doen is die essentie van sonde, om dit my eie huil te bereer uitwerken om te probeer wees wat ek moet wees, terwyl ek het nie kan nie, ek kan net ontvaar wat God my gemaakt het. En jy sien, so lang ek in die doen bezigheid is, het ek een stompaard, kan niks van die inlichting van Godse gees, na my toe deurkom nie. Daarom sê, hulle sinnes verblind, bly bedek oor hulle hart. So hulle hoor en hoor, en dis die spreekwoord van Jesaja, Jesaja sê, hulle hoor en hoor en verstaan glad nie, hulle kyk en kyk, en hulle kan glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk, het stomp geword, sê Jesaja. Dit is Godse uitroep. Maar ek wil nie daarbij telstaan nie. Ek wil kom na hierdie beeld toe, maar nou het God gesê, en dit is alles herhaling hierdie goede nie, jylle ken dit soos, en, en dit is my nie, sê oor. Hy sê, die woord van Gods, levend en krachtig, skerpig as de twee snijden en zwaard, bedring door tot die scheiding, die scheiding van siel en gees. Hier is my siel, hier is Godse gees. Hy sê, Godse woord verbind verbind as het ware. Hy maak hierdie synaps vol tussen sin en geest. En Godse woord word een geleier so die indigting wat Godse geest het, wat hy met ons wil deel in hierdie maaltijd, kan doorbeweeg door deer Godse woord, door die waarheid kan doorbeweeg, so dat ek verander kan word in my gedagtes en nou kom die sleutel. En Paulus sê vir ons in Romeine 12 tegen, hy sê, word nie in die wereld gelijkvormig nie, maar word verander door die vernieuwing van julle denke. Ons denken moet verander. Ons denken moet in ooreenstemming kom met Godse gees. En die mate wat ons denken in ooreenstemming met Godse gees is, is die mate waarin ons in ons nieuwe identiteit wandel. Luister my kan ek het starig sê. Ek sê, die mate waarin my denken ooreenstem met wat God denk van my. Dit is tot daar die mate wat ek leef in die oorwinningslewe wat God bedoel het vir my. Want net, wat het in die kruis gebeur? Kom ons teken weer die plinkje van die kruis. Hier is die kruis. Wat het die kruis gemaakt? Ek was een sonder, en nou is ek rechtverdig. Dit is wat die kruis gemaakt het. My denken moet verander, ek moet toelaat dat die kruis my denken verander, van sonderskap af, na rechtverig toe, van skuldig na onskuldig, van minner waardig na waardig, van slaaf, na oorwinnaar, van stert, na kop, come on, hoor jy, dit is wat ek moet toelaat, want dit is waar oor hy staan en klop, Hy sê, want ek weet, jy is geprogrammeer dier die godsdienst en dier die wereldse stelsel, as jy geprogrammeer om te denk, jy is een sonder, jy is skillig, jy is minnewaarig, jy is slaaf, jy is slaaf van jou omstandighede, jy is slaaf van jou lichaam wat tot niet gang, jy is slaaf van al die goed, jy is die stert, jy nie die kop nie. God sê, ek mag jy die kop en nie die stert nie. God sê, ek het jy oor gebring uit die macht van duisternis, in die koninkryk, in die heerskapie, van liefde. Hoor jy? En nou kan ek al die, die goedkant sê, ek kan syk dier inskryf, en sê gezondheid, ek kan al die goedkant inskryf, maar kan jylle sien, of ons kan skryf, frustratie, en opgewondenheid, ons kan sê, depressie, of vreegte, levensvervulling, en, so kan jy my my luister, en dan gaan jy kan jou luister kry, zelfs skryf, maar luister mooi, kyk mooi, wat sê Salomo, soos sy man dink, so is hy. So as ek hierdie goed in jou leven sien, dan weet ek wat jy gedink het. En as jy hierdie goed in my leven sien, dan weet jy wat ek gedink het. As wat oor ek sê, al is het scary, ons kan mykarse gedagtes lees. So sê wat is Godse hart, dat ons in hierdie nieuwe identiteit kom. Het is kritisch, om te verstaan en te sê, Heere, maar, dis wat jy van my denk, gaan ek voortgaan, om nonsens te denk, oor myself. Ek wil ons moet nog iets sien nie so. Ons sien dat, Godse gees Jesus maak een uitspraak. Hy sê in Johannes, ek denk 644 daar rond, of 644, lees my Johannes, hy, kry daar. hy sê daar, hy sê, my woorde, is gees en lewe. So wat hy gesê het, wat die woord vir ons gee, die woord gee vir ons gees en lewe. Maar nou praat ons van die woord, wat er woord. Praat ons van die oud-testementiese woord, of die nieuwe testamentiese woord. Ons het, vrydag, begraaf ons oom Gijs, en, ek sit somaar en denk oor omgeis en oor sy levens, oor sy getuienis, en die Heere geef my hierdie Psalm 90, en ek deel het met die mense daar in hoopstad, hierdie kostbare Psalm 90, hy sê, Heere, hy was vir ons een toevlug, van geslag tot geslag, hy sê, voordat die berge geboore is, en hy die wereld en die aarde voortgebring het, was hy God van ewigheid tot ewigheid, en hy sê hierdie ding, hy sê, hy laat die mens terugkeer tot stof, en sê, keer terug oor mense kind, en onmiddellik toe ek lees, toe denk ek aan hierdie beeld, ek het al by soeveel begrafenisse gestaan in my leven, daar staan die predikant by die oopgraaf, en hy vat een handvol grond, en hy gooi dit op die kus en as die grond so dof by die kis val, soe mooi gepoleerde kis, kis bof, sy stof is jy, en tot stof sy jy terugkeer. en ek denk oor die skrif, ek sê, hier is dit wat hy van sê, oor Mooses gebed, want later bid Mooses, hy sê, keer terug hier, hoe lang sal ons wacht, laat hy terugkeer, laat hy, hy vaardig word, oor die, die werke van die hande, oor die werke van die hande, oor mooi wat sê, hy laat die mens terugkeer tot stof, en sê, keer terug, oor mense kind, Genesis 2, 7 sê, en God het die mens geformeer, uit die stof van die aarde, en het in sy neus die asing van die lewe geblaas. Reg? Hoe het hy hom gevormeer? Hy sê, kom, laat ons mense maak na ons beeld en gelijkenis, en laat hulle heers. Wat sê David? David sê, wat is die mens dat hy aan omdink? Die mense kan dat hy om besoek het, om een weinig minder as God self gemaakt, met eer en eerlijkheid gekroon, en om laat heers oor die werke van die handen. Hoor hy, hoe klink stof nou? Hoor hy, waarvan praat hy? Hy sê, hy laat die mens terugkeer tot stof. Dit beteken nie die klap op die kis, nie, mense die terugkeer tot stof, ek en jy teruggekeer tot stof, tot die stof waarmee God ons gemaakt het, in ware gerechtigheid en huiligheid. Hy het sy sien gestuur, hy teruggekeer. God het teruggekeer, na sy skeping toe. Sy woord het vlees geword, onder ons kom woon. Hy het ons, zondes ons skuld op hom kon neem, hy het ons daar terugkeer, die stof waarmee hy ons vervaardig het. Toe Mooses gesing het, en, het in Duiternoem 22 vers 4 het hy gesê, gee groot aan onze God die rot zwaait gekap is. He? Volkome was sy werk toe ons gemaakt het. Volkome was die werk van sy sien toe ons herstel het. Toe ons weer geheilig en gereinig het. Volkome was sy werk. En God is tevrede. Al sy wees strafgerichte, God is tevrede gestel, dat ons volmaak voor staan sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, heilig, rein, verheerlik. Hoor jy wat sê Mooses, wat bid Mooses? Mooses sê, hy sê vir die mens, keer terug, Hy laat die mens terugkeer tot stof. Hy het ons herstel tot die stof waarmee hy ons gemaakt het. En nou sê hy vir die mens, nou sê hy vir jou. Keer terug o mense kind. Kom na my toe. Allemaal wat vermoeid en belas is. Allemaal wat belas is met dit waarmee Adam ons belas het. Allemaal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe. <laughs> en ek sê julle rust gee. Neem my jyk op jylle. Leer van my, my jyk is my lastes licht, wow, dit is nie fantastisch nie, dit is die God wat ons dien, hy sê, ek het het as vir jou gegeen, maar kyk nou, ek het gesê, sy woord is geest en lewe, so, die waarheid van sy woord, hy sê, ek stuur julle die leraar tot gerechtigheid, Ek stier jylle die geest van die waarheid. Die leraar tot gerechtigheid is die geest van die waarheid. So wat is die lering van gerechtigheid? Dit is die waarheid. Wil jy? Right. Ek stier jylle die waarheid. Stier jylle leraar tot gerechtigheid. Goed. En nou het die leraar tot gerechtigheid gekom. So nou sit ons, nou beseef jy hoe fantastisch is dit. Nou word ons eindelijk omsingel. Ons word omsingel van twee kante af. Van binnen af word ons gedring dier Godse Gees. Die dringendheid van Godse Gees wat sê, met jou loersheid begeer die Gees wat in ons woon. Van buiten af, word ons gedring met die waarheid van Godse woord, wat sê, ek het jou waarde gemaakt, jou niewe identiteit gegeen. Jy is kop, jy is nie sterk nie. Jy is gezond, jy is nie siek nie. <laughs> jy is heerser, jy is nie meer slaaf nie. Jy is ontskillig, jy is nie meer sonder nie. Come on. Kan jy hoor, hoe word ek van weerskante afgedring Paulus sê dit in 2 Korinthus 45, hy sê, die liefde, hier, Godse gees hier binnen my, die liefde, dring my, nie dwing, nie dring. Maar kyk nou wat gebeur. Ek kan in een situasie wees, waar ek, daai woord wat gees in leven is, kan ek hoor, as die bediening van die dood met letters op lippe gegrafeer, dit die wet, die woord, die selwe woord, dat vir my Gees en leven is, is vir my twee besoekers, die dood, die oordeel, die straf, vir jylle het, die, die woord, so as Godse Gees in ons woon, kan hy nie handeklap maar die woord nie, as ek daai gedagtes, wat sy gedagtes van die dood, dis wat ek was, Dis die gedagtes van skuldig, minnewaardig, slaaf, frustratie, depressie. Dis die gedagtes. Oor mooi. Die gedagtes kan nooit gel met God wat staan in het lop nie. Besef jy nou wat gebeur, solank ek die gedagtes dink, hou ek Godse geest net al. Ek sê dit dis is. Waar aan twee saamwandelt en sy hulle afgesprek is. Ergens moet het begin. Denk vanmorgen toe ons saam sing, ek kyk so, ek, ek en P.W. het nie mekaar gepraat nie, maar dan sing ons soos hy is, is ons in die wereld. Heere, hoe past dit in vanmorgen? God is liefde, dat ons uit die bron van liefde kan leef. Sing ons vanmorgen om uit die bron van liefde te leef. As jy na die beeld van Israel kyk, en sien jy, Israel traak dier die woestijn, vir veertig jaar, en God voed hulle met kwartels en manna. Maar die oomlik toen en die beloofde land inbeweeg, toe leef hulle my van kwartels en manna nie, toe leef hulle van die opbrengs van die land, en later kom Jeremia, en Jeremia profeteer. hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak, na die dag spreek die jere verder, nie soos die een, wat die dood ingou het nie, die wet van die dood nie, hy sê, want hulle vaders het nie met die verbond gebleid nie, daarom het het nie gewerk.: nie, hy sê, ek gaan een nieuwe inmaak, die newe testament, die wet van die geest van die lewe, hy sê, ek gaan een nieuwe verbond met hulle maak, hy sê, ek gaan my wil, my plan, my woord, my wette, gaan ek in hulle hart gee, en dit in hulle verstand inskrywe, en hulle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die Heere nie. Want, almal van hulle sal my ken. Is dit nie gemeente nie. Sou dit nie gemeente wees, wanneer die lering oorboede geraak het. Lies hier mooi. wanneer die lering oorboede geraak het, en ons allemaal die Heere ken. Klein en groot onder ons nie. As ek hierdie oukie kyk wat hier so op Gerard sy paas is koot leen slaap en ek dink dat sy gees is net so wakker soos allemaal van ons in. Hy hoor elke woord al slaap en jy sal hoor hoe antwoord hy jou. Jy sal hoor Gerard hoe hy bediene jou. Hoekom? Want hy blootgestel is van waarheid. Hm? Dis hoe dit werk? Ok, waar was ek? Nou sien ons, ons wat van twee kante af gedring door Godse woord. Israel het kwartels en manna geëet tot op een punt toe etel uit die opbrengs van die land. Ek wil vir jou vraag, hoe hoelang gaan jy kwartels en manna eet? Hoelang gaan jou leven afhankelijk bly van die prediking? Je weet dat ek ek gaan kerk doen en tel ek by op en dan tjoef, kan ek, volgende zondag is ek hier hier, ja, tel my net weer op en volgende zondag is ek weer die he? Jy sien, dit is nie die leven nie. Dit is een Maar wanneer gaan ons eet van die opbrengs van die land? Wanneer ek gaan eet van wat die land by my produceer? Nie van preek tot preek, van geleentheid tot geleentheid nie. Ek sien nie, dat gaan nie meer preek en geleentede wees nie, dit gaan net het joy wees. Maar hy sê mooi, ek gaan nie so maak nie. Ek gaan gelijk loop. Hoekom? Omdat ek toelaat, dat Godse gees, dit wat ek gehoor het, bevestig, want Godse gees en dit wat ek hoor, as geest en lewe, hierdie twee stem saam met boek, hulle gel, sê hoe belangrijk is dit, dat ek in daarie gel, sal lewe, ok, maar nou wil ek, een stap verder gaan, ek wil nou my nek uitstek vermoorde, en jylle achterkom, ons het nog nie die boek opgemaak vermoorde, ons het nou al, 45 minuut aan die gang, wie nie wie dit achterkom nie, maar is al 45 minuut aan die gang. En ons nog hier die boek opgemaak nie, hoekom? Hoekom, denk jylle doen dit? Wie, hoekom? Ek het gegaan, vir een klomp jare my afgesonder, en toed ek die bybel so amper amper uit my kop uit gaan leer. Nou, hoe kom jy te lees hier, daar kan ek om ons net aanhaal. Denk jylle, dis wat gebeur het? Nie wat gebeur het nie. Wat het gebeur? Ek het myself gegeef hier die woord. En God Godse geest, het dit wat ek gehoor het, het hy bevestig. En wat gebeur? Ek sit gisterochtend in my stoel, die Heere sê nieuwe identiteit, en ek staan op na my kantoor toe, en ek vat een stuk papier, en ek begin skryf, en ek skryf, en ek skryf, en ek skryf. En ek skryf. In een tekst, na die ander, na die ander, na die ander, na die ander. Waar kom hulle vanaan? Het ek hulle gememoriseer? Nee, waar kom hulle? Ek kom van Godse geest af. Ek staan vanmorgen, terwijl ons sing, en ek denk aan die ding. Beseef jy, ek kan sing, God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen. Dat ons uit die bron van liefde kan leef. Ek kan het sing vir 20 jaar, en daar op die boord lees waar hy staan, en die uitstap nog steeds, sê hy liets van jyself kan sing nie totdat, totdat ek by een punt kom om te sê, Heere, ek sing nie meer een lied saam met die gemeente nie, ek met u bezig, ek maak die connectie met u, dan kom God is liefde en klim in jou hart in, dan sit jou nie, hoor jy, dan sy jy achterkom, dat dit net so is, dan het jy om, jy hoef nie meer te concentreer nie, jy gaan nie meer vandaan aflees nie, jy gaan jou hart wees, maar hy kan nie in jou hart kom, Godse geest, luister nou hoe Godse geest werk, Godse geest sê, ek sta met die deur en ek klop, hy sê, en as jy oopmaak, sal ek in kom. en as jy nie jou hart gaan oopmaak, ek, ek dink vanmorgen daar ek was maandag by die orthopeet gewees, oor my skouwer wat, nou kon sy nie so nice is nie, en hy maak allerhande diagnoses oor my skouers. want ek sikkel mykie met hierdie ding, nie weet, maar ek wil vir jou vraag, sê ek vir jou sê, maak mykie soe vanmorgen, Kan ek jylle vrou met dit doen? Ok, nee, ek sien jylle arms, jylle rotatorkrage is baie oulik. Mooi, ok. Luister, ek wil vir jou dit sê, as jy dit kan doen vir God, dit klink stupid, mense, en ek is nie bezig om jou op te sweep nie, ek doen dit ook na die muziek. Ek is nie bezig om jou op te sweep vir morgen nie, ek is nie bezig met emotie nie. Maar ek sê vir jou sê, die oomlik as jy dit kan begin doen, die oomlik as jy kan sê, jylle, ek breek los uit die, die stijsel waarmee ek goed het geworden, ek breek los uit, ek kan sê, jylle, jy is groot, die oomlik daar gaan kom, waar gaan jy achterkom, dat daar er verandering binnen in jou plaas vind, hoor my mooi, hoor my lied vermoorde, gaan jy achterkom, dat daar er verandering in jou plaas vind, daar gaan een sachtheid in kom, jou trots is in sy kanonen man, wat ek, ek is te stuif, ek is te, ek is te proper, komaan, godsdienst het gesê, ek sal self, verhouding sê jy heren, is dit, come on dis eenvoudige goed hierdie ons het anders groot geword ons het anders groot geword dis eenvoudige goed hierdie hy, ek wil weer hy klein dochterkie aanhaal wie wat maak hy klein dochterkie die is daar sy glim nacht nie net meer vir jou nie sy maak so as jy haar optel en vat sy jou hand, jou gesik so na en vat sy jou so na, en trek sy jou kopie so na hoekom kan ons dit nie doen mekaar nie? nie, het is onfatsoenlik. Weet wat, ons het geleer dat het onfatsoenlik is. Het God ons nie allemaal sy kinders gemaakt nie? Waarom is daar so'n vrymoedigheid? En ons kan nie vrymoedigheid mekaar heen nie. Kom, mense, verstaan jylle wat ons van praat? Wat jy dinkt, wat jy is, nou luister wat ek nou vir jou wil wees, is dit, kyk moi. As jy jouself kan gee, nou hier, jylle die geheim en ek, ek wil het praktisch maak, anders helpt het ons weer niks. Dit is waarom ek het gaan haal by die muziek, by die aanbidding in die moorde. Jy sien, solang het wat jy hier staan en saam sing, beteken het niks. Jy kan maar net so wel om tot 10 hier as ons omtrend. Kla, dan kan jy kom. Maar wanneer jy self onvoorwaardelik, luister mooi wat ek sê vanmorgen, wanneer jy door die punt gekom het om jy self onvoorwaardelik te gee, om jy te ontbloot, om jy te sien as die bruid van Christus, en wie wat doen het bruidt, Hy breid is nie skaam om haar uit te trek, om haar te ontbloot vir haar breidegom nie. En as ek myself kan sien vanmorgen as die breid van Christus, dan kan ek my ontbloot, dan kan ek my arms oopmaak. Ek hoef nie so te staan nie. Come on. Luister mense, dit klink simpel, maar ek wil vir jou dit sê, gaan doen dit en kyk wat is die effect in jou leven. Gaan kyk wat het aan jou doen. Die oomlik as jy sê, heren ek is die breid, Heren, ek stel my stelf tot die beskikking, ek maak myself oop vir jy. Ek hou geen reserve mee nie. Ek het geen fatsoenlikheid oor nie. Jy sien dit wat gespeer in die liefdespel, ons fatsoenlikheid gaan by die deur uit. Kom aan, hoekom is dit so privaat? Hoekom is ons liefdespel in die huwelik so privaat? He? Omdat ons vreselijk onfatsoenlik is. Ons raak vreselijk onfatsoenlik. Ons liefdespel met God is nie fatsoenlik nie volgens die orde van God. nie. Maar wie, hoe sien jy jouself? Sien jy jouself as hy breid? Of staan jy hier buiten en jy beskou die ding? Sien jy jouself as hy breid? So het begin ergens. Nou, hoekom gehaal ek het by die muziek? Ek gehaal het by die muziek, omdat die muziek wil oortrek in die woord, en gee jouself vir die woord. Jy sien, jy kan jaar op jaar, dag op dag, weeg op weeg, kan jy hier sit en jouself gee, of kom luister na die woord, Sonder om jou te geef die woord. Sonder om te sê, hier is die dienstmacht van die heren, laat het met my gaan volgens die woord. Of jy kan hier so sit en sê, dis hoe dit moet my gaan, dis wie ek is. Dan gaan die woord nie in jou kom nie. Dan sê jy vir my sê, maar ek kan dit nie onthou nie. Dan sê jy sê, maar my kop is een sif. God, jy ook op een gemaakt? God, die aannemer van die persoon, God is my meerkopgegees vir jou. Einstein het maar 10% van sy brein gebruik. So gebruik aan die man het 10% van jou nie. Oor jylle? Jy sien ons is, God sien het ons geleer, o, o, jy, jy, maar jou is so talentvol, hy is een genie, hy kan alles onthou, hy so goed met wiske en hier jou, so goed met dit en hy hou, so goed met sy hand en hy hou, so goed met dat, ja, hy is, hoekom? <laughs> hy het ontdek, hy het ontdek die vermoeën, Maar die geest van hom mat, Jesus hy die dood het opgewek het, het sy handelevend gemaakt, het sy verstand het om een verlichte van verstand gegeen, kom man, kom man mense, ek het nie te zwaar gevaar op school nie, maar ek was nie glad nie, ek was nie ster student nie, op universiteit was ek ook nie een ster student nie, ek was bezig met ander goeders, en daarom het ek maar, jy weet, daar is een paar dinge wat ek moes geleer het op universiteit, wat ek nooit geleer het nie, wat ek later moest probeer leren, zwaar. Maar ek kan iets onthou, en nadat hierdie goed met my gebeur het, nadat ek hierdie, hierdie ontdekking gedoen het, kom een jong man, wat een jong praktisein is, kom, kom werk saam met my. En ek en hy rui van naadwater, of kreeg we gewaak, of ons een dag saam, terug, en ons begin praat oor fysiologie. Goed is wat ek gesikkel het om te verstaan. En ek begin skielik, wat hierdie ou fysiologie praat en ek verduidelik vir jy ouwe fysiologie, en ek kan nie glo wat ek hoor nie. Ek, man, ek klink soos een prof in fysiologie. Jy goede skier, ek klink daar, goed wat ek nog nooit verstaan het nie, is so duidelik soos daglig. Dit borrel op, ek praat, ek sê, jy, jy ek het nie geweet, ek weet nie goed nie. As ek maar net in die examen het geweet, het ek een A gekry, dood ek net dier geskraap. Maar wat ek jou wil sê, is dit, wat het gebeur, Godse gees is die schepper van fysiologie. Is die schepper van die wetenskap. Kan hy dit nie in ons werk nie? Wat is die sleetel om hy te gee vir sy gees? As die gees van hom, wat Jezus hy die dood het opgewek het, in jou woont, dan sal hy jou sterflike lichaam, hy wil kweken, ek hou van die Engelse woord, hy sê, hy wil kweken, hy sal versnel, hy sal jou denken, hy sal jou inzicht, hy sal jou spraak, hy is jou begrip, hy is jou vermoe, sal hy versnel. Come on, mense. Of jy kan sit en sê, ach, jy weet, ek is my gebore verhalve brood. Ek vraag myself, hoekom is dit so, dat, jylle kan hier die voorbeelde, in ons omgeving kyk, dat die ou bankrot gaan, en vijf, ses jaar later, sy op sy voete, en die gang, En Een weebankrote gaan en 5 jaar later sy wee op sy voete gaan weer aan. Hoe is dit dat ouwe is dit recht krij om na een terugslag naar die ander op te staan en een oorwinning te wees onmiddellik? Terwijl andere ouwe is, altyd daaronder blij. Jy weet die eerste klient toe ek in 1976 band praktiseer het. Die eerste klient wat ek gesien het in Christiana district. Die eerste klient. Toe hy my betaal, sê tjek geholp sy kinders was soekig babiekies geweest. Komtou die marre gevond ondertekend op sy plaas aankom. gekof. En hierdie ouwe het gesikkel, sikkel, sikkel, sikkel, so lang as hom ken, sy kinders was uit die school uit klaar geswat die wat geswaad het aan die werk, die wat wer klaar gevestig in die lewe toevall uiteindelik, maar hy het so lang as het hom geken het, van sikkel tot sikkel, tot sikkel geleefd, gedeer goeie en slechte oeste, maar hy het gesikkel. Ek het een vriend gehad op school, Ons het baie kwaad gedoen, en dan baie keer moet ons weghardloop, jy weet. Dan soek jy mense ons, en nou nacht allerlei katte kwaad aan gaan, ja, ons en ons het daar beide kanten keef in het park ooit plotte geblei. En dan hardloop ons nou dier die veld. Die ou wat in die gattrap is hy. Die ou wat in die dooringbraad vast sit, is hy. As iemand achterblij is het hy. Dis altyd hy. Waarom is daar ouwens wat altyd achterblij? Waarom is die ouwens wat altijd voor is? Maak jy sak wat hy takel nie. Jy al gehoor het die ouwens sê, dat die ouwens van iemand sê, Everything he touches, tins into gold. Jy krijg ouwens wat net jy voor gaan sê, aan iets raakste succes. Hoekom is dit? Omdat God hulle meer van hulle hou is die ander. Soos een man dink, so is hy. Soos een man dink, so is hy. En besef jy, dat God nie partijverloorders en partijwenders gemaakt het nie. God het ons allemaal die kop gemaakt, is nie. God het nie verlooders nie. Die nieuwe skeping wat God sien, het nie verlooders in hom nie. Die nieuwe skeping wat God sien, is leven. Is oorwinning. Dis jy. Dis ek. Hoe sien jy jouself? Jy, jy kan kies of jouself hier gaan sien. Want ons het woensdag am die woordskool weer oor, die, oor 2 Korinthus 10 gepraat van 4 af wat sê 2 Korinties nie? Nou hy sê, die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God, om vestings neer te werp, terwyl ons plannen verbreek, en elke skans wat opgewerkt word ten die kennis van God, en gedagtes gevangen geneem, wat in strijd is met God. So wat het ons gesê? Dit wat Paulus hier skryf, hy sê, elke vesting in my lewe, alles van hierdie goed, wat oor 4000 jaar gevestig het in die mensenlewe, het gekom by een gedachte. Die duivel het een gedachte geplant by, by, by die vrou, en gesê, jy is minderwaardig waardig. Jy moet eet, om te wees. Daarom sikkel die vrou ons nog steeds met eet. Wie van julle sukkel nie moet eet nie? Huh? <laughs> right, sê julle wat vandaan kom? Right? Okay. Jy moet eet, om te wees. Right? Gooi dit af, wie wat is julle wil gewicht verloor, dames? <laughs> Partij van die manne moet ook. Right? Maar, As jylle wil vir gewicht verloor, besef net, jy hoef nie heet om te wees nie. Jy kan net wees. Come on. Dis waar die fout gekom het. Nou, ja, ek wil nou nie met jylle tork nie, laat ek nou al gaan. En waar was ek? O, ek was hierby. Hy sê, luister mooi. Ek wil jy een mooi woord. Ek wil het praktisch maak. En miskien var het aan jou en vergewe my dan. Ek het nie een vendetta tegen jou nie. Maar ek wil hier, ons met iets verstaan. Dat ons het praktisch maak in term wat ons verstaan. Ek is oorgewicht. Ek bly oorgewicht. Ek kan nie gewicht verloor hee. Hoekom nie? Dit het een vesting, vesting geword. Hoekom? Omdat ek anhou sê, ek is oorgewicht. Ek anhou sê, ek moet gewicht verloor. Man, ek, morgen moet ek myn leed. En dat is goed daarmee. Hierdie week, maandag, ken julle dit? Right. Ek hou dit aan sê, dit is die plan. O, hoekom? Om wat ek dink, wat dink ek? Volg jy? Ek dink, ek hou van chocolates. Ek dink, ek hou van goed. Weet jy? Ek dink, ek hou van baie seker in my koffie. Ek dink, ek dink, ek dink. En jy sien wat ek dink, skans die waarheid weg. En dit, word een plan, en dit word een vesting. Nou sê Paulus, die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar geestelik. So die deed gaan nie werk nie, by the way. Vleeslik gaan nie werk nie. Hy sê, maar is krachtig dier God, om vesting sneer te wip. So waar le die essentie van gewichtsverlies? <laughs> om het nou maar voorbeeld te neem. Waar le die essentie van die ding? Dis by God, krachtig dier God om vestings neer te werp. So wat doen ek dit? Hoe werp ek een vesting neer? Ik begin by een gedachte. Hoe sien God jou? Hoe sien God my? As ek kan sien soos God sien, God sien my gezond. Hy het my sonder vlek of rimpel sonder gebrek gemaakt. So wie wat sien God? God sien my as gezond. God sien my as in shape, sê die Engels man. God sien my as vaks. Maar ons het gesê, God het my lichaam gegeen, maar fiksheid is my verantwoordelik. Maar nou, hoe sien ek myself? Sien ek myself as fiks ou? Of het ek besluit, jy weet, ek is maar die ou wat nie fiks is nie. Jy weet, ek is nou aan die verkeerde kant van 40. Sies toch? kom aan Kruid dit uit jou gekop uit. Maar kom jy by 50 en dan kom jy by 60. En nou kom jy by 70. En ek sien een vrouw, vrijdag en hendag sê vir my, weet jy hoe oud sê die vrou? En ek het gedink, sy is so in haar middel vijftigs. Sy sê, sy is 70. Wow! As hendag, so gaan lyk op 70, ek sal met eital en weis. Maar verstaan julle, ons besluit, ons besluit vir ons verouderingsproces, ons besluit het self. Waar begin ons oud word, in ons koppe? In my kop sê ek, jy weet ek is nou oor 60. Oeh, begin nou afskagel. Oeh nie, my kop sê dit. Wat sê God? Daar sal wees, 120, so 60 is net mooi in my vleer. Net mooi in my vleer. Nou net mooi opgedraf. So moet nie vir Victor Merzelt afskryf nie. Alright, ons kan besluit, jy besluit, jy besluit. Hierdie tenke het jy toegelaat, en elke ook met het vir jouself inval. Wat het jy toegelaat? Ons het verskillende persoon een kere. Is dit nie fantastisch dat ons verskillende persoon het? Ons het verskillende invalshoeken, ons sien goed verskillend. Ek het nie nodig dat jy dit sien soos ek sien nie. Jy het nie nodig dat ek het sien soos jy sien nie. Ons kan het verskillend sien, maar een ding moet ons sien. Ons moet sien soos God sien. Hoor jy? Hoor jy my moe? En God sien dat ek kop is en nie sterf nie. God sien dat ek vol vreugde is en nie gedepressief is nie. God sien dat die frustratie met opgewonheid vervang word in my lewe. En dit is tot my beskikking, maar weet jy wat? Hy staan by die deur in die top, hy sal dit nie op my afdoen nie. En hoelang? hoe lang gaan jy voortleef, en jou voete sleep, en sê, ek is maar so. Dit is jou keese, ek kan dit nie vir jou maak. Ek sien, Christine moet iets sê, wat bieke Christine, ek wil net vir jou die mikrofoon gee. Jeremiah 15 vers 16, wat sê Jeremiah 15 vers 16? Hy sê, toe jy woorde gevind is, het ek hulle opgeeet. Wat? Toe jy woord gevind is, het ek hulle opgeeet. En wat het geword met die die woord? Dit het een vreugde en een vroelikheid in my hart geword. Hoekom? Want die naam is oor my uitgeroep, hier God van die leerskaar. Vreugde en een vroelikheid. Luister, luister mense, jy hoef het nie nie memoriseer nie, weet het net. Godse naam is oor jy uitgeroep. Die woorde is een vreugde en een vroelikheid. En wesef jy, as Godse woorde een vreugde en een vroelikheid word, dan gaan jy achterkom, jy kan maar kom preek, Ek bring hom net saam vir die show. Hoor jy? Want ek kan hom nie spreek sonder die Bijbel nie. Maar ons het hom nog nie eenmaal oopgaat vir moor. Jy sê vir ek het hom nie nodig nie. Hoe kom nie? Hy is binnen in my. Ek wil vir jou vraag, wanneer gaan jy toelaat dat hy binnen in jou kom? Ek sê nie, ek het hom nie nodig. Jylle jy hoor my nou recht nie. Ek kan preek sonder om, maar jyne, ek kan nie leef sonder om nie. Hoor jy? Want daar waar ek alleen is, daar by my huis, daar my kantoor, daar gaan sit ek, daar gaan et ek op, want die woorde, ek het die woorde gevind, dit is vreugde en vroelikheid van my hart, ek sê nie, ach jere, wat is een nieuwe openbaring, ach jere, wat nog nie, nie wie wat, ek geniet hierdie woord, want dit is een vreugde en vroelikheid in my hart en wie wat, kom ek achter ek kom achter, dat God uit hierdie vreugde en vroelikheid my hart, wat ek gedink het, ek verstaan die woord nieuwe woord gee, nieuwe openbaring gee, nieuwe lewe skip elke keer van vooraf en ek is elke keer so opgewonde dat ek kan barst daarvan Dit is nie fantastisch nie. Godse hart vir jou, kies vir jou. Wat denk jy van jouself? Ons het toe ons kinders was, het ons een beeld gevorm van ons Het ek gesê, dis wie ek is. En wie wat, partij van ons was gelukkig, om een goeie beeld te vorm. Partij van ons was ongelukkig, was een swak beeld te vorm. Partij van ons het in baie goeie omstandighede groot geword, maar in die goeie omstandighede slap geword. Ander van ons het in slechte omstandighede groot geword, maar die slechte omstandighede het ons afgeskid van ons en ons uitgestuig uit die slechte omstandighede. So moet nie vir my sê, jou omstandighede dit bepaal nie. Jy dit bepaal. Want as ons wat die slechtste omstandighede kom, wat die hoogste hoogtes bereik het, das ons wat die beste omstandighede kom, wat boemelaars geword het. Dit is nie jou omstandighede nie. Dit jou besluit. Dus wat maak jy met Jesus Christus? Wat maak jy met die kruis? Is jy bereid om aan die einde van jouself te kom, om jouself te sien as die breid van Christus, om jouself te ontbloot, om te kan ontvang, luister, een vrou kan nie haar man sy saad ontvang as sy haar nie ontbloot vir haar man nie. Ek kan nie God sy saad ontvang as ek my nie ontbloot vir hom nie waar begin dit? Behoort in my binnenkamer te begin, op die keer van ons, het ons nodig om so bykie aangemoedig te word, dit is waarvoor die lichaam daar is. Om in die lichaam net te sê, ek gee myself, jyre, ek ontbloot myself van nie. As ouders dan vir my so lach, want dis wat ek dink, as ek so maak, dink ek, vanaf wat dink die mense? Dink die mense, daar ouwe is koekoes, die nou kop verloor, die nou happy klepje geword, huh? as ek so maak. Maar jy sien, as ek kan loskom van wat dink die mense, en met die pin kom sê, ek is jy breid, ek sien my, soos wat jy my sien, jy sien my, ek is jy breid. ek ontbloot my aan jy, so dit wat ek syng, my deel kan word, so dit wat ek hoor, een vreugde en vroelikheid van my hart kan word, so dat hierdie goed kan vestig in my leven, so dat ek die ou kleed kan afgooi, toelaat dat jy my wikkel in een mantel van gerechtigheid, een mantel van gerechtigheid, wat rechtvaardig en onskuldig, en vol vreugde en oorwinning is, prijs die heren voor Wat moet ek lees nou? En dat sê, ons kan nie sonder om te lees nie. Lees ons. Oud David wat skryf, nee die psalmdichter wat in psalm onderdeleven nie skryf, hy sê, ek is verstandiger as al my leermeesters, want die getuienisse is my bepeinsing. Hy sê, as die getuienis van Jesus Christus my bepeinsing is, hy sê, maak het my verstandiger as my leermeesters. Wow! Wow! Preist die Vader, hoe wonderlik is jy, hoe groot is jy, hoe wonderlik om te lewe, om oorwinning te smaak, om kop te wees in die stert nie, dat jy woord door ons uitgeroep is, dank jy vir jy die vreugde en vrolijkheid, wat jy binnen ons harte is, omdat jy ons herstel het, geheilig het, gereinig het, omdat ons jy bereid kan wees, omdat ons ervaar wat het is om bevrug te word, met jy levende woord, met gees en lewe. Heren, ek sê nie die gemeente van morgen. Ek sê elkeen wat luister, of hulle ver en of hulle nabij is. Ek sê hulle om dit te hoor. Ek sê hulle om die woord te ervaren, vreugde en die vrolijkheid. Heren, ons gaan eers achterkom, wat ons uitgeseil het uit die ouwe skil, uit die ouwe vel nie. Maar dat ons in die nieuwe leven ingestap het. Omdat ons met die saamsteem. Oor wat die sien, as die na ons kyk. Ons eer die vader, In Jesus' naam. Amen. Amen. En ek seen julle met vreugde en vroelikheid in julle harte. Amen.